السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبى للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعارف العلم وسهل اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان شئت جعلته حزنا سهلا بقدرتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله <coughs> الرحمن الرحيم قال الامام الاعظم ابو حنيفه رحمه الله تعالى أصل التوحيد وما يسحق الاتجاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالأصابع الموت والقدر خيره keçən dəfəmiz keçən dərsimizdə fukuleşbərin bu bəndini oxuduq. Dedi ki, İmam Əzəm rahəməhullah əqidənin əsasını qoydu və bu bəndləri təyin elədi və onu da azıcık bir miqdarda, yani izahiliyə ilə gəldik, gəldik dayandıq harada kitablarda. Dedi ki, Allah-u Teala Peyğəmbərlərə kitablar göndərib, ümumi toplamı 104 kitab derlər. Onun 100-ü səyfədir, 4-ü kitabdır. Səyfələr 10 səyfə Adəm ə.sələmə, 50 səyfə oğlu Şis ə.sələmə, 20 səyfə oğlu İdris ə.sələmə, 10 səhifə İbrahim əleyhissalama deyə nazil, nazil olub dedik, 30 səhifə şis əleyhissalama. 10-10 Adəmlən İbrahimə, 30 şis əleyhissalama, 30 İdris əleyhissalama, 50 şis əleyhissalama. Hər dəfə qarışdırıram. Bunlar nazil oldu və oldu toparılan 100 səhifə, suhuf dedik səhifə, bunun nə idi? Cəmidi. da Tövrat, İncil, Zəbur və Qur'an. Dedi ki, Quran bu gün bizim əlimizdə olan, qiyamətə qədər qaym olacaq olan kitabdır. Haqqında xüsus olaraq bəhs edəcəyik. Tövrat Musa a.s. nazil oldu. 5 kitaptan ibarətdir. İncil İsa a.s. nazil oldu. Bir kitabdır. zebur isə Davud a.s. nazil oldu. Heç bir şəri hökum daşımır. Sadəcə təsbihatdan, zikirlərdən ibarətdir. Və xatırlattıq ki, bu kitabda... Davud alayhissalamın, yani o Zebur dediğimiz kitabı, Bibliya deyilən kitabın tərkibində var. Amma, yani Davudun zəburu olaraq yazarlar. Amma nə dərəcədə həqiqətən Davud alayhissalamın zəbürudur, nədir? Onu biz qəbul eləmirik, nə də inkar eləmirik. Və demiş oluruq ki, haqq olanı haqqdır, batil olanı batildir. Onu da biz bilmirik. Nə haqqdır, nə batildir. Çünki qarışdırıblar haqqı batillə, pozublar. Artıq təyin eləmək olmur. Ondan sonra əzizlər oxuduq və yəumil əxir, rusulihi peyğəmbərlərə iman eləmək. Dedi ki, peyğəmbərlər də yenə Əbu Zəridə Rifani rəvayətində, bir rəvayətdə 124 minlərdən çox, bir rəvayətdə də 224 minlərdən çox peyğəmbər gəldi. Əvvəlcisiy Adəm əleyhissalamdı, sonuncusu xatəmül-ənbiya Muhammad Mustafa sallallahu əleyhi Bu ikisinin arasında gəlmiş, getmiş peyğəmbərlərin hamısını iman etdik, qəbul etdik. İstisnasız. Və ki, deyir ki, yəni, Əbu Hərfənin ıı, bu şeylərdə, fətvada, hənətülamasında və ümumiyyətlə, Əqidədə belə bir fətva var ki, əgər bir adam, mən bilmirəm... 7003. Mən bilmirəm, ıı, Adəm əleyh sonra söz misalı, filan kəs peyəmbər varmı, yoxdurmı deyən adam, nədir, dilindən çıxar. Biz... Həsr etmədən, yəni təyin etmədən, Adəm əleyhissalamdan Peyğəmbər s.ə.və qədər 124.000 və yaxud 224.000-lə çox Peyğəmbərin olduğunu iman eləyirik. Və bu Peyğəmbərlərdən bilindiği üzrə, hədislərdən gəldiyinə görə elə olub, tək olub, yəni heç ümməti olmayıb. Tək özünə Peyğəmbəri gəlib, tək özü öz dinlə inanıb, təbliğ alıqtını heç həs qəbul eləmir. Bir tək özü Peyğəmbərullahı yaşıb və bu şəkildə dünyasını dəyişif edib. Eləsiz olub qəbiliyə, eləsiz olub öz ailəsinə, eləsiz olub öz kəndinə, eləsiz olub öz villətinə və bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bütün insu cinlə, insanlara və cinlərə Peyğəmbərdir. Bunların ulul əzim deyilənlər var, 113 nəfərdilər və bunların o ulul əzimdən də şəriyyət sahibi olan 5 Peyğəmbər var. Bəziləri 6 Peyğəmbər altı peyamberdir. Bəzi mənbələrdə amma əsas olan beşdir. Beş şəriət olub. Nuhun (aleyhissalam) şəriəti, ondan sonra İbrahim (aleyhissalam) şəriəti, ondan sonra Musa (aleyhissalam) şəriəti, ondan sonra İsa (aleyhissalam) şəriəti, sonuncu da Məhəmməd Mustafa (sallallahu əleyhi və səlləm) şəriəti. Bunlar şəriət olub. Adem (aleyhissalam) Adəm (aleyhissalam)ın şəriəti Var idi mi, yok idi mi diye ülema arasında ixtilaflıdır, nə mənada ixtilaflıdır? Elhamdülilləri. Çünki şəriət var, həç şübhəsiz. Adəm əlisələndə bir peygəmbər idi, oğullarına müəyyən şeylər halal, müəyyən şeylərə haram eləmişlər. Sadece göndərilmiş şəriət, İrsal olunmuş şəriət, yəni meleklə gələn şəriət. Ona görə Adəm peygəmbəri mürsələr arasında samiyan alimlər var, Deyirlər ki, Adəm Peyğəmbər özü cənnətdən gəlmişdi və o mürsəl deyil, sadəcə Peyğəmbər nəbidir. Gerçəyini Allah bilir, amma bir Peyğəmbər olaraq haqdır, həqiqətdə ki, biz ona inanırıq. Bundan sonra, əzlər, Peyğəmbərlər haqqında deyə biləcəyimiz odur ki, Quran-ı kərimdə hamınızın bildiyi kimi 25 Peyğəmbərin adı şübhəsiz çəkilir. 25 nəfər şübhəsiz Peyğəmbərdir. Üç nəfərin haqqında tərəddüt var, bilinmir, Peyğəmbərdir mi, deyildir mi? Ona görə bu üç nəfərin haqqında biz cəzm eləmirik, yəni bunlar Peyğəmbərdir demirik, Peyğəmbər olmadığında inkar eləmirik. Çünki bu üç nəfərin haqqında Quranda zikr olunar, amma Peyğəmbər olub-olmamaqları, şəriyyət verib-verməməkləri, dəvətlə məsul olub-olmamaqları haqqında bir şey deyilməz. Bunlar da, loğman əleyh salamdır. Xızır əleyh salamdır, bir də Zul qərməyindir. Bu üçünün Peyğəmbər olub-olmaması müvasəlidir, amma gerdə qalanların hamısı Peyğəmbərdir və biz bunu iman etdik, inandıq və dilimizlə iqrar, qəlbimizlə, qəlbimizlə iqrar, dilimizlə təsdiq etdik. Ondan sonra, Vəl-Yevmil-Əxir Yevmil-Əxir Axırıncı gün Axırıncı gün, keçən dəfə də xatır atdığımız kimi gün Ə, axırıncı gün dediyimiz zaman ərəb dilində belə bir qayda var. Üçüncüsü olmayan şeyə, yəni iki olan şeyə əvvəlinci və axırıncı dərlər. Üçüncüsü olmayan şey nədir? Əvvəlinci və axırıncı olur. Və onu da misallarını da izah elədik. Məsələn, rəbül əvvəl, rəbül axır. Birinci yaz, axırıncı yaz. Ərəb, təqvimində, ərəb ay təqvimində iki yaz ayı var. Onu da birinin adı birinci yaz ayı, İkincisinin adı sonuncu yazayı, axırıncı yazayı. Həmçinin qış aylarda ikidir, cümədəl-uulə, cümədəl-əxirə. Birinci qış ayı, axırıncı qış ayı. İkinci qış ayı deməz ərəb. Niyə? Çünki üçüncüsü yoxdur. Ona görə də, axirət həyatı bizim həyatımızın axırıncısıdır. Dünya həyatı, axirət həyatı. Dən də bilə ki, bəs biz ana bətində olarkən, Orada da bir həyatımız olur. Var hədisdə, hədisdə Peyğəmbər ilə deyir ki, cənin ana düşəndən sonra 120 günündə ona ruh verilir, həyatı var, yaşayır. Ha. Deyir ki, ruhla cəsəd bir yerdədir artıq. Gözü bir hər şey yerində, sadəcə dünyada deyil, ana bətindədir. Bu da bir həyat deyilmi? Deyir ki, yox. O qəbir nə, qəbir həyatı kim bir həyatdır? O özü müstəqil bir həyat deyil. O dünya həyatının tabeçiliindədir, dünya həyatının Başlanğıç mərhələsidir, gözləmə mərhələsidir. Necə ki, qəbir həyatı, ahirət həyatının başlanğıç mərhələsi, gözləmə mərhələsi olduğu kimi. Və e, xatırlatmaqda fayda var. Qurani-kərimdə həmən-həmən haradasa ən az olmadım deyəndə iki səhifədən bir ahirət həyatı haqqında nədir? Bizə Allah ta'la ta xəbər verir və bizə bunu bildirir ki, ahirət həyatı deyən bir həyat var. Məsələ, ülema bunu belə deyir ki, Quran-ı kərimdə həyatının bu qədir çox xatırlatması, xatırladılması, o həyatın, inanma, o həyatın varlığını insanların şüuruna çatdırmaq və bunun əhəmiyyətini, mühümliyini bildirmək üçündür. Həqiqətən deyilələzlər. İnsan ahirət həyatına inanmadıqca, ahirət həyatına İnanmadıqca bu dünyadakı həyatını kontrolda saxlamır. Və əqidənin əsası elə o ahirət həyat üzərindədir. Əqidə, təfəkkür, iman məsələsi ahirət həyatına iman üzərində qurulubdur. Ona görə də Allah talanın Allah ismi cəlalı, Tağla, Allah adı bütün səhifələrdə var. Quran-ı kərimin elə bir səhifəsi ola bilməz ki, Orda Allah Taala'nın ismin ve sıfatının bir şey zikri olmamış olsun. Ya Allah şeklinde, ya Rabb şeklinde ya da diger esmalar-ı husna mümkün mümkündür. Mütləq orada bir də Allah Taala'nın özünün adını xatırlatdıran Subhanu Teala bir ifadə vardır. Bundan sonra Qur'anda ən çox xatırladılan şey axirət həyatıdır. Ən çox xatırladılan şey axirət həyatıdır. Onun üçünçü iki ən önəmli nöqtədir. Allaha iman olmadıqca, ahirətə imanın mənası yoxdur, ahirətə iman eləmədikcə də haqqınla Allaha iman eləmək mümkün deyilir. Var, baxırsan, bu dünyada var, indi bu saat təzə peydah olurlar, adını siz deyin, deistlər, deistlər var, sonra bir, bir cənə təzə peyda olur, bir başqası, dinə inanır, Allah var, amma şəriyyət yoxdur, belə şey olar. Yer yaradan bir Allah var, bunu vəbul eləyir, niyə inkar eləyə bilmir? Amma ondan sonra deyil, heç bir şəriyyət yoxdur, insan azad olmaz. Bir başqası da deyil, ahirət həyatı yoxdur, Allah var, həmən o deist kimisinin biri, hər şey var, Allah da var, Tanr da var, hər şey Allah var, e, mən ahirətə inanmıram. E, nə olur, meydana nə çıxır? İnsan məsuliyyətsiz olur. Ahirət, insanda bir məsuliyyət hissini cücəyərdən, bəlkədən bir şeydir. Onuculayə Allah talla axirət həyatını bu qədər önün verərək kitabında zəiş eliyib. Keçən dəfədə yenə xatırlatdıq. Fatihə surəsində Maliki yawmiddin. Yawmiddin axirət həyatının başqa bir adıdır. Və yaxud o suresinin surənin e, əvvəlində Vabil onlar yəqinliklə inan, iman edirlər. Geybə <gülüyor> onlar yəqinliklə iman edirlər. <gülüyor> Ahirət həyatının ikinci adı eyniyle, yeni geçer, Ey eyni ilə, Yəni, Beqarə suresinin əvəldə keçər, وَا بِالْاٰخِرَتِهُمْ يُقُنُ İyəcə, Ahirət həyatını eyni, yəqinli iman edərlər. Yəni, heç şək ki şübhə göstərmədən ahirət həyatının olduğuna, var olduğuna inanarlar. Oldu mu? Sonra nöbbeti, وَالْبَعَثُ بَعْدَ الْمُوتِ حَق Ölümdən sonra dirilmək, Haqdır, həqiqəttir. Bu artıq əqidənin iman şərtlərinin müstəqil babı deyil, ahirət həyatının tərkibində bir bənddir. Ahirət həyatına inandıqsa, ölümdən sonra dirilməyə dənədir? İnanacaqsın. Sadəcə ölümdən sonra dirilməyi İmam Rəhməhullah burada müstəqil bir bənd kimi qoyur. Bu da yenə önəmlə görədir. Ahirət həyatı var, amma biz o həyatımızda ölü olacaq. Ruhumuz, cəsədimiz bir yerdə olmayacaq deyə bir təfəkkür olarsa, ahirət həyatının həqiqi mənası başa düşülməz. Ona görə İmam Rəhmək Allah burada, Vəl bəafı bədəl məvtə haqq, öldükdən sonra dirilmək haqdır deyə bir bənd əlavə edir. Öldükdən sonra dirilmək dəzlər, insanoğlu qəbirə qoyulandan sonra, bu dünyasını dəyişdi, qəbirə qoyulandan sonra ruh geri verirlər insanı. Sinəsinə qədər ruh eynər, oradan aşağı getməyə cəzə verilməz ruha. Sinəsinə qədər ruhinər, iki mələk gələr qəbirdə, o mələk onu sorğu sualatlar, mümin kafir, hər bir insan, ölüb dəfin olunan hər bir insana bu iki mələk gələr və sorğu suala tutar. O sorğu sualdan sonra insana, yəni o sorğu suala cavab edərsə, insana gedəcək yer təxminən göstərilər. Yəni, Rəsulullah deyil ki, qəbir cənnət baxçasından ya bir baxça, ya da cəhənnəm çıxırdan bir çıxırdur. Bir insan qəbirdə gedəcəyi yeri görər. Bilər ki, hə, indi buradan sual çıxa bilər ki, bəs bir deyirik ki, bir insan gedəcək müsəlman da olsa, günah sahibi gedəcək cəhənnəmdə, əzab çəkəcək filan. Bəs bu, axır aqibət. Axır aqibət gedəcək yer insana nədir? Cənnə, qəbirində göstərilir ki, necə olursa olsun, mən axırda yerim. Cənnəti deyə, o cənnəti göstəriləcək. Keyfiyyətini Allah bilir. Və burada bir sual əzlər, çox qarşıya çıxan şeydir. Bizə sual eylə bilərlər. Bir insan yandı, kül oldu. Bəs bu, o necə olur? Bir insan, deyək ki, vəşi heyvanlar yedi. O necə olur? Bir insan suda ba batdı, onun qəbiri yoxdur, o necə olur? Fərqi yoxdur. Hər necə olursa olsun... İnsanın ruhu öləndən sonra sorğu suala tabi tutulur. Sadəcə ruhun geri bədənə qayıtması, hə, təbii bu dəfni olanlar haqqındadır. Ona görə dəzidər, İslam şəriyyət və səmavi dinlər xüsusilə, səmavi, yəni vəhiyinə əlaqası olan nəsranilik və ya xristiyanlıq kimi, kim duyaman diqqi gəlib gedir? Hə, nəsranilik və xristiyanlıq kimi səmavi vəhiyə bağlı olan dinlər də Ölünün defn olunmasını tələb edir. Ama digər, ahiret həyatına inanmayan dinler neyini yer? Yandırar, ne bileyim neyini yer, neyini yer? O da batil şeylerdir. O yandırılanlar belə ruh, onların ruhu sorulsarlı çeşilir. Cəsədə qaytarılmasa belə. Ondan sonra imam buyurur, Vəl qədəri, xeyri və şərri minəlləhə teala. Qədərə iman edirik. Qədər, Allah Teala'nın sirridir dedik. Bax, bərik başdan, bugündən, birinci ifadədən bunu yadınızda saxlayın, əzizlər. Əhl-i sünnət vəl cəmatın qədər haqqında dediyi ən əsas, ən birinci, ən dəyişməz qaidədir. Qədər Allahın sirridir. İnşallah bu barədə geniş imam tavirinin əqdasını oxuyanda oxuyacaq qədərin Allahın sirri olmasının ətrafında. Bəs qədər dediyimiz zaman nə başa düşdüyük? Yə başa düşdüyük, qədər Allahın sırridir. Başa düşdüyümüz nədir? Qədər özü nə olan şeydir? Qədər Allah subhanahu və tealanın məxlugatı yaratmazdan əvvəl məxlugat haqqında hər şeyi bilməsidir. Qədər Allahın elmidir. Qədər Allahın elmidir. Bir şey olmazdan əvvəl Allah onu öz ilmində, əzəl ilmində bilirdi. Xeyri və şərri minə Allah-u Teala. Həmçinin necə ki, imam mərhum ə, ölümdən sonraki dirilməyi, ahirət həyatının bir bəndi olaraq verir, burada da xeyri və şəri allah taaladandır teala deyə qədərin bir bəndini burada xüsus olaraq xatırladır. Səbəb, Səbəb ona görə ki, qədər elə o xeyr şər məsələsi üzərində olan bir etiqatdır. Qədər məsələsi, xeyir, şər, yaxşı əməl, pis əməl, günah əməl, savab əməl üzərində bina olunmuş mövzudur. Onun üçün imam əhl-i sünnətin mövqeyini qoyur qarşıca ki, xeyir də şərdə, hər nə olursa olsun qədərdir. İnşallah təfsilatına gələn dərslə, qarşı dərst, qarşıdakı dərslərimizdə keçəcək. Bu mövzuyla, qədər mövzunun xeyirin, şərinin Allahdan olması mövzulundan birinci bənd bitir. Ondan sonra imam ikinci bəndə gəlir. Vəl-hisəb, vəl-mizən, vəl-cənnəh, vəl-nar haqqın kulluhu. Hesab, mizan, cənnət və cəhənnəm. Hamısı haqdır, gerçəkdir, həqiqətdir. Artıq əzlər, bunlar da, bu da artıq əqidənin əsası bəndi deyil. Bundan sonra oxuyacaqlarımız hamısı nədir? Fəri, ikinci bəndərdir. Nə üçün? Çünki imanın şəhətini deyəndə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə deydi? Cibril hədisini bilirik hər hallamızı. Cibril aleyh, Cəvrəl aleyh salam gəldir, Resulullah məclisdə oturarkən yaxınlaşıq torşdu, ya Resulullah mənə imandan xəbər verir. Resulullah buyurdu ki, Allaha, mələhlərə, kitablarına, peygəmbərlərinə, ahirət həyatına və qədərə iman bağınadır. Bu altısını hədisdə saydı. Bu altısı əsasdır. Yerdə Şaxələnən məsələlərdir. Həmçinin hesab, mizan, cənnət və cəhənnəm də ahirət həyatından şaxələnən bir məsələdir. İnanırıq ki, öyləndən sonra dünya var, ikinci, axırıcı həyat var və orada da diriləcəyik. Hə, Onun diriləndən sonra oradakı məsələləri bizə nə izah edir? Hesab və mizan. Hesab, insanoğlunun elədiyi hər, hər hərəkət. Gözünün baxmasından, dilinin tələfüz eləməsindən, əlinin tutmasından, ayağının atmasına qədər hər şeydən insanoğlu nədir? Cavab verəcək. Bunun hamısı hesabdadır, yazılır. Hesabı, kitabı aparılır. Və bunu aparan iki dənə mələk var. Dedik, mələklər bövsusunu danışanda toxunduq. Sağ çiğnimizin üzərində olan xeyrəməllərimizi, savaplarımızı, Fəlçimiz üzərində olanlar da xəta və günahlarımızı Allah hafi onları yaza. Qiyamət günündə bunu bizə nədir? Allah cəmişən kitabımızı yazılı olaraq verəcək və biz onu dəlil olaraq bizə qarşı bunlar istifadə olunacaq. Mizan da Allah Taala'nın həmin o savab və günah əməlləri çəkmək üçün bir insanın əməli savabı mı çoxdur, günahı mı çoxdurunu təyin eləmək üçün ədalət üzərində bərpa eləmiş olduğu bir məxluqdur, bir yaradılmışdır. Şəkli nədir, necədir, biz bilməriyik. bizim de O mizan sözü tərəzi deməkdir. Bizim dünyada isfadə elədiyimiz bir şeyin ağrının yüngünü çəkmək üçün isfadə eləmiz şeyin adı tərəzi dediyimiz şeydir. Amma ahirətdəki mizan bizim tərəzinin eyni deyildir. Allah hələm, keyfiyyəti necədir? Sadəcə bir məlumatı sizə deyə bilərəm ki, o barədə, Bəzi ülamalardan gələn şey iştihattır, nə dərəcədə doğrudur Allah bilir. Ahirətdəki mizan deyir, belə olacaq ki, savab çox gələrsə ağır olacaq, düzdür mü? Günahtan ağır olacaq. Bizim təfəkkürümüzə görə aşağı imbəlidir savab tərəf. Yox, yuxarı qalxacaq. Əgər savabı çox olarsa, o mizan deyilən savabı çəkən tərəfi, mizan deyilən məhlubun savabı çəkən tərəfi yuxarı qalxacaq. Ha, elə buradan başa düşürsən ki, bizim başa düşümüz tərəzidən deyildir. Həqdi gerçəyi nədir, Allahdan başqası bilməz. Cənnət, cənnət Allah Azimuşanın onun əmirlərinə itaət eləyib, onu Rəbb olaraq tanıyıb, şəriəti çərçivəsində yaşamağa çalışan insanlara mükafat olaraq ahirətdə verəcəyi məscənin adıdır. Bir insan Allah'ın emrine ne kadar tabi olup, Allah'a ne kadar itaat edip, ona bakımda bir insanın ahiret hayatında yaşayacağı ebedi mescendir. Cennet hayatının sonu yoktur. Dünya hayatının sonu var ölüm, cennette o son yoktur. İnsan ebed olarak orada nimetler içinde yaşayacak. Dedi ki cennet erek dilinde bahça demektir. Gözəl meyvəsi, quşu, bitkisi, sərin havası, gözəl mühiti olan bir baxçıya ərəb cənnət deyər. Quranda da həm bu mənada, həm bu mənada keçməkdədir. Nar isə ərəb dilində od deməkdir, od, ateş. Və, e, keçən dəfə də xatır atıq, bizim isfadə elədiyimiz cəhənnəm sözü Quranda da var. Əsr sözünə dedik, yunanlardan gəlmə yunan sözü dedik. Yunan dilindən keçmə sözdür və ərəblərin öz sözüdür. Ərəb dilindəki cəhənnəm ifadəsinin adı özü nardır, od alur. Oradakı cəzanın ən şiddətlisi alurla olacaq, yandırmaqla olacaq. Onun üçün də və s.ə.v. hədis şəhəftə buyuruq ki, bir şeyi odda yandırmaq və suda boğulmaqla öldürmüyüm bir tutaq ki, bir ağaca qana tutdunuz, Allah olsun, bax, bu diqqətli bir şeydir. Bir ağaca qana döldürmək üçün alovatmaq olmaz. Və yaxud hər hansı bir şey, bir məhlugu indi bu saat e, icad eyleyiblər, o elektriklə öldürür, ha, mülçəhləri ağlayıb. Olmaz, çünki o yandırır, o da bir növ odur. Ondan isfad eləmək, məhluguqatı yandırmaqdır, caiz deyildir, bunu da bilmiş olun. Bunların hamısı haqdır, həqiqətdir, cəhənnət e, 8 təbəbədir. Cənnət 8 təbəqədir, cəhənnəm 7 təbəqədir. Cənnətin təbəqələrinin birinin artıq olması, müxtəlif rəvayətlər var haqqında. Hikmətini Allah bilir, cənnət əhlinin fəzilətinə görə və cənnət əhlinin cəhənnəm əhlindən bir mərtəbə, bir say üstün olmasına görə olduğu söylənilir. Gerçəyini yenə dedik, Allah bilir. Sonra davam edir. Vəlləhu vəxidun. Lə min tariq ilə ədəd, və ləkin min tariq ənəhü lə şərikə ləhu, ləm yəlid və ləm yuləd. Allah-u vahid, Allah təhdir. O baxımdan yoxçu, say baxımından yox. Allah təhdir, say baxımından deyil, bənzəri və oxşarı olmamaq baxımından. Allah təhdir, bənzəri və oxşarı olmamaq baxımından. Dedi ki, ədəd, say cismi olan, sayıla bilən hər şeyi haqqında keçərdir. Amma saymaq Allah subhanahu wa ta'ala haqqında keçərsizdir. Allah sayılmaz. Çünki Allah cisim deyildir. Allah cisim deyildir. Bəs Say baxımdan deyilsə, o zaman onun təkliyini necə başa düşürük? Bizim öz dilimizdə də var. Tək rəqəm, küt rəqəm. Düzdür mü? Tək rəqəm 1, 3, 5, axıra kimi. Cüt rəqəm 2, 4, 6. Tək rəqəm bölünməzdir. Cüt rəqəm bölünəndir. Rəqəm olarsa, dedik, bu Allaha aid deyil. Tək olması, bənzəri və oxşarı olmaması mənasındadır. Onun üçün də, Birdir deyilməz. Bax, bəzən tərcümələrdə xüsusi xətalar olur. Bağırsan ki, yazır ki, Allah birdir. Birdir deyilməz. Niyə? Çünki bir saydır. Allah təkdir. Allah təkdir, bənzəri, oxşarı olmamaq baxımdan. Tək sözünün bu mənada ifadəsi, istifadəsi bizim dilimizdə də var. Məsələn, deyək ki, rayonda tək adamdır. Ristulkada tai yoxdur, təkdir. Səxavətinə görə, nə bilim, hörmətinə görə, Allah korusun, əks tərəfdə də deyil, resim bu qadır tək cinayətkərdir. İkinci, bunun kimi cinayətkər yoxdur. Bu, ödemət deyil ki, bu tək bir dənədir. O qədər cinayətkər var ki, amma bunun bənzəri oxşarı yoxdur cinayətində. Ha, amma bundan başqası da var, yəni başqa ortaq məsələləri də var, o zaman oxşarmış olur. Amma Allah subhanahu wa ta'ala təkdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala heç oxşayan heç bir şey yoxdur. Allah bu manada addarı və sifətləri baxımından təşdir. Sonra İmam Rəhməhullah bir şeyə diqqət eləyəzizlər. İmam Rəhməhullah Quran ayəsini istifadə edir. Allah təşdir, ədəd baxımından yox, bənzəri oxşarı olmamaq baxımından deyir və ondan sonra birinci olaraq Quran ayəsini istifadə edir. Ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd Bildiğimiz ki, bu İhlas suresinin 3 ayəsidir. Qulhu və Allah onu demir. Sonra ləm yəlid və ləm yuləd İkisi, və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd Üçüncüsü. Baxın, indi Bahaciyyək burada ümumiyyətlə imam fıqhul əkbərdə çox az sayda dəlildən istifad edib. Dəlil dediğimiz şey nə? Quran və sünnə hədisdən. Hədisdən həmən-həmən yox, istifadə eləmiyib. Qurandan da çox az sayda bir-iki dənə ayə verib rastımıza çıxacaq. Biri budur. Sual ola bilər, nə üçün imam? Dəlillərdən, Quran ayəsindən burada belə asfad edilir. Cənnətin haqqında dəlil var, cəhənnəmin haqqında dəlil var, mələhlərin haqqında dəlil var, Peyğəmbələrin haqqında dəlil var, Allah Subhana ve Tağlanın haqqında asma asfad edilir. İstədiyin qədər çoxlu Quran ayələr və hədislər var. Nə üçün imam bu risalədə bundan isfadə eyləmiyib? Çox sadə bir cavabı var əzlər, bunu bilmiş olun. Ona görə ki, O dövrdə imamın bu risaləni dediyi, yazdığı insanların arasında Allahın varlığına, cənnətin varlığına, cəhənnəmin varlığına, mələhlərin varlığına, qiyamət hesabının varlığına dəlil getirməyə ehtiyac yox idi. Niyə? Çünki inanırdı, inanırdı hamısı. Hamısı inanırdı. O dövrdə bunlar inanılırdı, qəbul olunmuşdur. Bəs imamın, bəs bu allah Taalanın Teala'nın dəlil getirməsindəyi səbəf nədir? O ki, inanırdılar, bu nə ihtiyaç var idi? Ha? Burada bir şey var, əzidər. Allah-u zatı haqqında fikirlər başqaydı. Artıq Allah-u zatı və sifətləri haqqında təfəkkürər fərqli idi. Nəsranələr ne deyirdi? İsa Allahın oğludur. Yahudilər ne deyirdi? Tövratda yazdıq, açıq açıqlar yazdıq Allah-u insan şəhərində və sifəyirlərlər. Bunların qarşısına, yani burdan zədələnən müsəlmanların qarşısına, heç fəs, bu, müsəlmanlar üçündür. Bu, müsəlmanlar üçün əzlər, müsəlmanlar üçün qaydədir. Və müsəlmanlar da əgər oradan zədələnərsə, onlar üçün Qurandan dəlili verir. Çünki artıq o vaxt zədə var idi. Çünki artıq o vaxtı Allah subhanahu wa ta'alanın isimləri və sifətləri haqqında artıq söz-söhbət xırda-xırda gəzirdi. Onun üçün imam dəlilini verir. Lem yelit, doğmamıştır. Yani anadan olmamıştır. Hiçbir anası ve atası ve valideyini Allah hakkında düşünülebilmez. Allah ezeli mevcut olan bir varlıktır. Doğulmak, yani dünyaya gelmek Allah'a ait olabilmez. Ve lem yulet, ne de doğurmur. Allah doğmaz, töremez. Bak dikkat edin azizler. Lem yelit, doğmamıştır. Bundan yehudilərdən gələbilecək, o Tevratda Allahı insan şəklində vəsiyə eləyəbilecək, təfəkkürə, əqdiyə son vurur. Yəni əgər bir insan diyərsə ki, Allah subhanəvacilə doğulmuşdur, insan şəklindədir, onu bu ayə rədd edir. Və ləm yuləd, doğub törəməz də, bu da nəsranilərdən gələn düşüncənin qarşısını çəkir. Ki, Allahın, subhanahu teala, övladı yoxdur və ona möhtac da deyildir. Ha, möhtac da deyildir, bunu nə subut edəcək? Nöbbət ayə. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Və bu şəkildə olması üçün də, doğmayan, doğulmayan, tək olan, hər şeyə güzüş atan və öz əsma və sifadlərində mövcud olması üçün Allah Allah subhanahu teala heç kəsə möhtac deyildir. وَلَا يُشْبِهُوا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَى مِنْ خَلْقِهِ Yarattığı şeylerden heç bir şeyə oxşamaz, heç bir şeye bənzəməz. Oxşarlıq, bənzərliyik, bildiyiniz ki məzlər, bir şeyin, obesi şeylə olan ortak, ortak hallarına deyilər. Məsələn, hamımız birbirimizi oxşuyuruq, özü çox oxşuyuruq, necə? Nice? Hamızın iki eli var, hamızın iki gözü var, hamızın bir burnu var, hamızın bir başı var, hamızın iki ayağı var, hamız ülkeye gidebilirik, hamız elimizi yuxarı kaldırabilirik, hamız danışabilirik, hamız eşidirik, hamız görürük, hamız yemek yeri, hamız yatırı, hamız ölürük. Gör ne kadar oxşar hallar var. Ama Allah subhanahu wa ta'alanın bir şeye, bak, şuurumuza, düşüncemize her ne gelirse gelsin, Bu, Allah-u oxşamaz, benzemez. Allah da onları oxşamaz. Bax, bunu der imam, لَا يُشْبِهُ مِنْ خَلْقِهِ شَيْئًا Yarattıqlarından heç nəyə benzemez. Və Allah'tan başqada, Allah'tan başqada nə varsa, Allah'ı yarattığıdır. وَا لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ Allah-u Teala özü yarattıqlarına benzemez. Yaratdıqları da Allaha bənzəməz. Ümumi qaydadır. Yaratdıqları da Allaha bənzəməz. Bunun üçün də əzizlər, yenə imam bir qaydanı qoyur, səbəb, çünki artıq o dövrdə bir oxuyuruq, İnnə Allahı səmiyyun bəsir, Allah eşitlən və görəndir. Bir insan qayda deyəkəm, mən də eşitir görürəm. Ha, Allahın eşitməsi görməsi bizə bənzəməz, subhanə və teala, bizim eşitməyimiz görməyimiz də Allahın görməyinə bənzəməz. Ləm yəzəl və lə yəzəl bi əsməihi və sifatihi zatiyyə vəl-fi'liyyə. Allah-u Teala bu saatda həmişə mövcuddur, olub-olacaq, əzəli və əbədidir sifətləri və feyilləri ilə, addar ilə. Dedik Allah-u Tealanın Quran-ı Kərimdə 99 əsma-ül-hüsünası keçər. Bu Quran-ı Kərimdə keçən dəzizlər. Bazı revayetlerde Allah Subhanehu ve Teala'nın minbir adının olduğu deyilir. Allah'ın minbir adının olduğu deyilir. O minbir adı biz araştırmırıq. Kur'an'da deyilen 99 adı var. Ama bakarsan ki bazen Kur'an'da da o deyilen revayetler farklıdır. Birinde zişrolunan mübarekli gözel adlar, o birisinde yoktur. Ona göre de bu bir iştihadidir. Sadəcə onu sayı da bizə üçün önəmli deyil, çünki Allah-u Teala biz onunla soruşmayacaq. Sadəcə Allah-u Teala'nın gözəl bir dua var, deyir ki, ya Rəbbi, özüyün bildiyin, öyrətdiyin və öyrətmədiyin. Bax, özüyün bildiyin bütün adların, öyrətdiyin və öyrətmədiyin adların xatirinə. Bir şey qaldı ortada? Yox. Allah hamısı, öz adlarının hamısını bilir, subhanahu Teala. Ondan müəyyən bir şeyləri qullarına öyrədib. Bir müəyyən bir şeyləri öyrətməyib. Məsələn, Əsmaül üzü üstünə, Əsmaül üzü üstünə şey. İsm-ül-ə Azam gizlidir. Hədislər var, İsm-ül-ə Azam həydir, İsm-ül-ə Azam qəyyumdur, Allahdır. Müxtəlif-müxtəlif rəvayətlər var. Amma Allah subhanələrinin ən böyük adı, i̇sm ül ən böyük adı, hansıdır, kimsə bilə bilməz. Çünki r Biz də deyirik ki, Allah İsmi ul-Azamı adlarının içində gizlədir. Adları ilə, sifətləri ilə mövcuddur əzəldən əbədə qədər. Əzəldən əbədə qədər. Əvvəli və sonu yoxdur. Läm yezel, la yezel. Bu bu deməkdir. Həmçinin sifətlər var Allahın fiəliyyə və zatiyyə. Fəili və zati sifətləri. Allah Taala'nın feili ve zati dediğimiz zaman ezler. Zat dediğimiz zaman Allah Subhanahu Taala'nın öz varlığı nəzərdə tutulur. Allahın zati sıfatlar dediğimiz zaman Allah ve Taala'nın öz zatı nəzərdə tutulur. Fe'li dediğiniz zaman Allah'ın feilləri, əməlləri bu artıq Allah'ın zatı deyil. Allah'ın fe'li bax bir qaydadır. Allahın fe'li Allah'ın zatı deyil. Ündə onları oxuyuruq. Əmə s-sifət-u dətiyyə, zəti sifətləri cələncə, cələncə, Allahın zəti sifətləri hansılardır? Əl-qudrə, vəl-ilm, vəl-kələm, vəl-səmiyyə, vəl vəl-basar, vəl-irədə. Allahın zəti sifətləri qüdrət, ilim, kəlam, eşitmək, görmək və iradə sahib olmaq iradə sahib olmaq. Allah Subhanahu va Taala qadirdir. Allah Subhanahu va Taala qadirdir. Lamışım partadı. Qadirdir demək hər şeye gücü yetəndir deməkdir. Allah Taala ol dediği şey olur. Olma dediği şey də olmur. Bu bir əsasdır. Burada bir haşiyə çıxacam əzizlərim üçün. Bu sahət təmin o dediyimiz o bəzi cədəlçilər, bəzi fəlsəfəçilər, ateistlər filanlar belə bir sual ortaya atıblar. Qüdürət mövzusuna gəldik deyirəm. Allah subhanahu və teala qaldırmağa gücü yetməyəcəyi bir daşı yarada bilərmi? Baxın, deyir ki, Allah elə bir daş yarada bilərmi ki, onu yerdən qaldıra bilməsin. Baxın, əzizlər, məntiq ilmində onların düşüncəsinin tərzində, özlərinin qoyduğu qaydadır ki, ziddiyyət bir yerdə ola bilməz. İki zid bir yerdə ola bilməz, mümkün deyil. Bunu həmin o fəlsəfəçilər, o kəlam, deyəni fəlsəfəçilər və belə deyək də o ateistlər qoyub, bu qaydanı onlar qoyub ki, iki ziddiyyət bir yerdə ola bilməz. Bundan sonra, bu qaydanı qoyandan sonra, Məntiqcə heç bir əsası olmayan, öz qoyduqları məntiqə zidd olan bir sual ortaya atırlar. Olmayacaq şey ola bilərmi? Bax, olmayacaq şey ola bilərmi? Olmayacaq şey nədir? Mənfidir, olmayacaq. Olacaq nədir? Müsbətdir, olacaq. Ziddiyyətdir mi? İkisi bir yerdə mümkün deyil. İksinin bir yerə gəlməsi mümkün deyil. Ona görə də bu suala nə deyirik? Ahiri, əvvəlli inkar eləyən sual. Bu sualın özü səhiftir. Nəinki bunun cavabı yoxdur? Yox, sualın özü səhiftir. Bu sual, sual deyildir. Olmayacaq şey, olmayacaq. Bu olabilməz. İki ziddiyyət bir yerə gələ bilməz. Allah qadirdir. Allah olacaq hər şeye hər şeyi eləyir. Olmayacaq şey də eləmir. Ondan sonra Allahın növbəti ismi, e, yəni e, sfəti, zati sifəti, əl-ilmu. İlim bilmək, bizim dilimizdə bilmək. İlim sözünün dəqiqi mənası odur. İlim bilmək dəzidər. Allah taala əzəldə və əbəddə olmuş olacaq hər şeyi bilir. Allah'ın elminden, biliyinden, gizli, heçinə yoxdur. Bak, təfəkkür eylə ki, neyse Allah'ın elminde deyil, yoxdur elə şey. Bizim elmimizdə çox şeylər yoxdur. Eylədir mi? Dünyanın, insanlığın en ağırlı insanı, Allah'ın elminin yanında heçinə bilmir. Niyə? Allah ta'lə özü buyurur. وَمَا اُوت۪يتُم مِنَ الْاِلْمِ إِلَّقَالِيلَ Size çox az bir elm verildi. Ama Allah subhanahu ta'lanın elmi, evvəldə de dedik bizim elmimizdən deyil, Bizim elmimizə bənzəməz. Ona görə də Allahın elm sifəti vardır və Allah hər bir elmi, hər bir şeyi bilir, dedik. Vəl kələm. Allahın kəlamı vardır. Allah kəlam sahibidir. Allah danışandır. Azərbaycan dilində demiş olsaq, kəlam sahibidir. Nədir? Danışandır. Ərəb dilində dilin Çıxardığı hər bir səs ləfizdə sizlər, ləfiz. Mənası var, yox. Dildən və ağızdan çıxan hər bir səs nədir? Ləfizdir. Mənası var ya, yox, önəmli deyil. Amma dilin tələffüz elədi, bax, görürsünüz, ləfiz deyirəm. Dilin çıxardığı mənası olan hər bir şey kəlimdir. Biz ona söz deyirik. Hər bir şey kəlimdir. Kəlam da bu sözlərdən toparlaşıb, daha dolğun bir məna bildirən şeydir. Oldu mu? Əgər müqayisə eləməyə çalışsaq, bizim Azərbaycan dilində cümləyə verdiyimiz tərif ərəb dilində kəlamın tərifdir. Cümlə nədir bizim dillə? Bitmiş bir fikir ifadə edən söz və söz birləşməsi. Ərəb dilində isə olan, dolğun bir mənası olan şey, Kəlamdır Və Allah taala Kəlam sahibidir Allah taala danışandır Və onun kəlamı da nədir? Nazil elədiyi kitaplar və səhifələrdir Buraya ətraflı qaydacıq Allah subhanahu taala əs-səmi'dir, eşidəndir Allah səsləri eşidir Allah insanların Dualarını, mələklərin Dualarını eşidir Bu Allahın vəsvidir Amma bizim eşidməyimiz kimi deyildir albasar Allah görəndir. Allah bizim gördüyümüz kimi görməz. Allah bizim görmediklərimizi də görür. Məsələn bu gün 100 il 500 il bundan əvvəl 100 il deməyək 500 il bundan əvvəl insanların təfəkküründə atom ola bilərdi. Yəni kiçik bir zərrə var deyə va kitablarda keçir. Məxluqat kiçik bir zərrədən yaradılıb deyə. Amma onu görmüşdülərmi? E, yox. Mümkün də deyildi. Mikroskop çıxandan sonra ilk görünən nə oldu? İlk görünən hüceyrə oldu əsistər. Hüceyrə dediyimiz, bədənimizlərin, toxan, yəni canlıların təşkil olunmuş hissəcihlər. İlk görünən hüceyrə oldu, ondan sonra inkişaf elədi, elədi, elədi, elədi, bu saat elektron elektroniskrosoplar çıxıb, atomu yox, atomu, o atom parçalanmaz, bölünməz, deyilər, bilirsiniz bunları, o atomun hissəcihlərini görür artıq. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, biz onu nəyə görürük? Alətlə. Öz gözümüz görmür, bir alət düzəldi bir insanoğlu, Allahın verdiyi elmdə, nəsə görür. Allah ta'ala ondan kitkiləri də görür. Və heç bir alətə deyəcə yoxdur. Biz ətrafımızda, bax, çevrəmizdən böyük bir şey görə bilirik mi? Görə bilərik, özümüzdən böyük bir şey görə bilərik biz? Suale girip, köme edeyim. Özümüzden büyük bir şey görebilirim mi? Hı? Bir, bir söz değil. Görebilmelik. Özümüzden bir şey biz görebilmelik. Biz sadece özümüzden bir şey, bir şeyi özümüz çapında gözümüzün görebileceği hissesini görürük. Sen yer küresini görebilirsin mi? E görebilmezsin. Neinki yer küresini? Biz deniz özümüzden büyüktür, görebilmirik. Çay özümüzden büyüktür, görebilmirik. Bir gaya, nehek bir bina. Binanı düşün. Sen binanı bakırsan, çok çok görürsen, bu üç mertebesini görürsen. Yukarı kalan mertebeler görünmür. Demek bir insan özünden büyük şeyi de görebilmür. Ama Allah subhanahu wa insana benzemez. Allah subhanahu wa ta'alanın görmesi için büyüklükçi mefhumu yoktur. Allah her şeyi görür. Vel irade. İrade. Allah irade sahibidir. Allah iradə sahibidir, yəni Allah ixtiyar sahibidir. İstədiyini eləyir, istəmədiyini eləmir. Allah iradəsində mütləqdir, əzizlər. İnşallah bunu qulun iradəsində gələndə, iradə bəsini deyəndə daha geniş danışar ki, haqqında. Sadəcə bir misal verirəm. Hamınız tələbələrsiniz, inşallah? Tələb olmaz deyidiniz, düzdür mü? İradəniz var idi tələb olmaq iradəsi. Bu, iradədir. Başa salmaq üçün deyilim. Və sizi kimi çox, çox abutriyyətlər gəlmişdir. Elədir mi? Və istəyirdi ki, o da tələb olsun. Ola bildi mi? E, yox, kəsindir ger-geddi. Onun iradəsi var idi, amma məhdud iradə idi. Onun iradəsi sadəcəli, imtələbə olmaq üçün imtihan verməyə qədər ona yardımcı idi. Ondan o yana, Amma Allah subhanahu wa ta'alanın iradəsi mütləqdir. Allah iradəsi nədir? Çərçivədə deyiləzizlər. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Bunu deməkdə məqsədim odur ki, bəzən əhl İslamdan, qiblə əhlindən, insan iradə sahibidir ifadəsindən Allah iradə sahibidir ifadəsini qarışıq salanlar və Allahın iradəsinə subhanu teala insanın iradəsini birləşdirənlər var. Mütəzilə bunlardan idi. İnsan fail-i muxtardır. İstədiyini eləyəndə. İnsan istədiyini edə bilərmi? O edə bilməz. İnsan istədiyini edə bilmir. Amma Allah istədiyini edir. İnsan mütləq iradə sahibi deyil, müqeyyət iradə sahibidir. İnsanın iradəsi Allahın iradəsinə təabədir. İnsanın iradəsindən sonra Allah o iradəni həyata keçirməyi istəsə, o olur. İstəməsə olmaz. Ondan sonra Allah Subhanu ve Taala'nın fəili sıfatlarına gəldiyizlər. Fəili sıfatlar yəni Allahın işləri, yaratdığı işlər, elədigi işlər. Nədir bunlar? Fətxliq, yaratmaq. Allah yoxdan var edəndir, yaradandır. Və Azərbaycan dilində çox təhlükəli bir ifadə olaraq işlədilir bu. Biri bir dənə, deyək ki, bir dənə mühəndis bir plan çəkir, bir dizam verir. İndi ona nə deyirsiniz siz? Koraldoroy deyil, nə deyil? proqramları var. Qo, Nəsə, bir dizam verir, bir şey düzəldir, kənaq, deyir, yaradı bir. Çox xətalı bir ifadədir. Çox xətalı bir ifadədir, əzizlər. Yaradan, yaradan, yaradan, bir də deyirəm, Allahdır. Bəşər olaraq düzəldib deyəcəksən. Bax. Baxırsan, bax. Məsələn, o deyil, yaradı be. Yaradı be. Bir belə şey görünə qədər səs yazır. Yox, düzəldib. Yaradıb demək nədir? İnsanın imanına zədə verəcək bir sözdür. Ona görə yaratmaq sözünü sadəcə Allah Subhanahu va taala haqqında istifadə etməyi də unutmuruq. Və səsinizi eşidən insanlara, sizə qulaq ins asacaq insanlara bunu demək də unutmayın. Allah yaradandır. Allah ruzi verəndir. Allah subhanahu wa ta'ala yaraddığı məhlugatın ruzisini verir. Cinnin, heyvanatın, hətta, əzizlər, hətta mikroskopla görünən mikropların və virusların Və bu kimi məxluqatın da ruzisini verən Allahdır. Onların da öz ruzisi var. Məsələn, bir hüceyrəllər deyirlər, amob deyilən bir şey var. O ki, botanikada keçirdiniz. Onlar da qidalanır. Onların da qidasını verən kimdi? Allah Subhanahu va taala. Hər şeyin qidasını verən, ruzisini verən Allahdır. Ruzi bölmünü də gəliş-gəniş oxuyacaq inşallah. Ondan sonra Allah-u Teala'nın nöbbəti feyli sifətlərinə gələn inşə qurmaq. inşə, qurmaq, başlamaq. Yəni Allah-u Teala yarattığı şeyi nədir? Böyüdəndir. Bir dənə baxırsan, babbalanca 2 santı kenguru balası. Böyüyür insanlığın hündür olur. Bir də baxırsan, 50-30 santı, santı uzununda bir insan böyüyür 2 metr boğunda bir pəhləvan olur. Həmçinin bağırsan ki, bir balıcı, quş balası, əti tükü yox, böyüyür, bir dənə qartal olur. Bu böyüdən inkişaf elətdirən də kimdir? Allah subhanəvətə aladır. Vəl-ibdə'əs-sunu'a Əl-ibdə'ə yoxdan var eləməyəzlər. Bir də sözü də buradandır. Əl-ibdə'ə yoxdan var etmək. İnsanlığın ən axıllı konstruktor, ən axıllı, ən təcrübəli mühəndisi, Yoxdan heç nə var eləyə bilməz. Mütləq bir misal üzrə eləyəcəkdir. Bu güncədir milyonlar xərç deyirlər, quçlar izləyirlər, həşəratlar izləyirlər, ha? heyvanlar izləyirlər insanlar. Niyə, nə üçün? Çünki onun misalında bir alət düzəldəcək. O vertalyot deyirik, indi helikopter deyirlər ona. Onu insan elə belə öz düşünüb düzəltməyib. Onu bir dənə şey var, düzəltəyib həşarat var, uçar. Ona baxıb düzəltdilər. Uçma, insanın üçün uçma, təyyarənin uçması. Onu haqqında demişdi siz Əhməd e, eh, ibn Fırnas deyə bir Əndalus e, müsəlman, Əndəlusti müsəlman Əhməd ibn Fırnas. İlk dəfə uçan insan odur. Delta plan deyirik ha indi busa delta plan deyirlər o idman növüdür. Belə yani böyük üçbucaq düzəlddilər, özü də belə dayanır, uçurlar. O delta planı ilk dəfə düzəldən Əhməd ibn Fırnasdır. Nəyin əsasında düzəldi? Materialı düzəldi, material da bilinir əzər, qartal qanadı. Qartalın qanadına baxdı, onunla yetinmədi. Allahın yaratdığı o qanaddan istifadə elədi birinci dəfə. Özü elə bir şey düzəldə bilmədi. Bak, bu baxımdan Allah ibda sahibidir, yəni misalsız, nümunəsiz yaradandır, var eləyəndir. Amma insan mütləq bir misal lazımdır. Düzəltmək baxımından insan ən kamildir məhlukatı. Elədir, elədir. Bəxdə dedik, düzəldir deyil, yarattım. Ha, yaratmadı. Allahın yarattığı bir şeye görə neynədir? Misal üzrə. Amma Allah heç bir misal olmadan istədiyini yaradandır. Əsl-sunuq, dediyimiz kimi, o yarattığı düzəltmək, tərkif vermək və o yarattığına bir şəkil şəmail vermək. Və qeyri dəlikə, ha, Allah talanın feyli sifətləri bundan məhduddaşımaz digər başqa bir çox fəli-sifətlər vardır ki, ğeyru zəlikə bundan başqa ifadəsi ilə imam mövzuyu başqa bir mövzuya keçirir. Lem yazal və la yazal bi sifati və əsmayehi Allah Taala adları və sifətləri ilə əzəli və əbədidir. Əzəldən olub, əbədən olacaqdır. Lem yuhtis lahu sifə Allah Ta'alanın sifətlərindən heç biri sonradan var olmuyor bəzsizlər. Allah Subhanahu Wa Ta'ala deyək ki, e, İbda sifəti sonradan var oldu. Yox, Allah Ta'alanın zatınla birlikdə idi. Bunları geniş-geriş oxuyacaq. Vələ ismə, nə də Allah Ta'alanın adlarından bir adı sonradan verilmik ona? Allah Ta'alanın adı da, sifəti də özü kimi əbədi və əzəlidir. Ləm yəzəl alimən bi elmihi. والعلم صفة الله في الازل الله ازeldən alimdir Allahın ilminin başlanğıcı yoxdur özünün zatı kimi yəni zatının başlanğıcı olmadığı kimi ilminin də başlanğıcı yoxdur Allah əzəldən biləndir ilim sifəti ilə və qadirun bi qudratih və al qudra صفة الله في الازل Allah öz qüdrətindən qadirdir və qüdrət Allahın əzəli vəsvidir. Bunlar bəyək ki, o əsma sifətin şərihidir. İmamın verdiyi, rəhməhullah, qısaca şərihlərdir, izahatlar verir. Və xaligən bir təxliq Allah yaratması ilə xalik idi. Və təxliq sıfətü ləhu fil əzəl. Yaratmaq Allahın əzəli sifətidir. Və failən bi fiilihi. Vəl fiilu sıfatun ləhu fil əzəl. Azal. Allah əzəldə fa fail sifətindən məvsuhtur. Allah əzəldən edəndir. Feil etmək deməkdir. Vəl fail huvə Allah. Fəil sıfatun ləhu fil əzəl. Vəl məfəul məhluk. والفعل الله تعالى غير وصفات في الازل غير محتف ولا مخلوقه Allah taalanın fail Allah taalanın özüdür. Feil Allah taalanın subhanahu wa ve taala vesfidir. Meful Allah taalanın yarattıqları olanlar mahluklardır. Bunu biraz zahiliyazdır. Feil Allah taalanın fail Allah taalanın özüdür. Ərəb dilində Feil, fail, məf'ul var. Feil hərəkət, əməldir. Fail onu eləyəndir. Məf'ul olandır. Məsəl üçün, deyirik ki, tələbə mühazirəni yazdı. Tələbə faildir, yazandı. Mühazirə yazılandı. Feil nə oldu? Yazmaq. Feil bir vəsftir, bir əlamətdir. Ayrı deyil, yəni cövhər deyil. Feili kimsə mal qəstərə bilərmi? Bu feildir deyə. Yox, sadəcə bir vəsftir. Hə, yazanda deyil, bax, indi mən neynirəm? Məşğulam, feillə məşğulam. O arazdır. İnşallah bunların hamısını zahiricik gəlirəcəkdə. Demək, Allah faildir, bu Allahın zatıdır. Feil Allahın vəsfidir. Allahın əlamətidir. Məf'ul Allahın yaraddıqlarıdır. Allahın zatı və sifəti əbədidir. Allah əvəli, əzəli sifəti, əzəli feyl sifətindən faildir. Allahdan başqa yaradılmışın hamısı məf'uldur, məxluqdur. İnşallah dərsimizin vaxtı burada tamamlandı, əzanın vaxtı çatır. Allah nasib eləyirsə qaldığımız yerdən davam eləyərik. Subhana rabbik amma yasifun və salamun alel mursalin və elhamdülillahi rabbil